Розділ 10. Вона не гуглила адресу Елас з Джельки. Вона сподівалася отримати її від Норвіл. Але як вона собі вже про це не раз нагадувала, такі справи ніколи не відбуваються відповідно до плану. Все, що їй треба зараз, це не втрачати глузду, не розгубитися, а довести справу до повного кінця. Домашній кабінет Норвіл містився на горі, в кімнаті, котра либонь колись планувалася як запасна спальня. Тут теж було повно дбайливих ведмедиків і гумелів. Також тут було співдюжини фотографій у рамках. Проте жодної ні з її сином, її головним скарбом, ані спокійним розкос джельки. Самі лише її портрети з автографами письменників, котрі виступали у ласих буквоїдів. Ця кімната нагадала те з фоє «Стагір і із тамтешніми фотографіями рок-бендів. «Вона не попросила мене поставити автограф на моєму фото», – подумала Тес. «А вже ж! Навіщо їй якась згадка про таку гівняну писательку, як я? Я ж просто прислужилася в ролі «говорючої голови», аби лише заповнити діру в її календарі, не кажучи вже про м'ясо для м'ясорубки її синочка. Як же їм пощастило, що я трапилася в правильний час!» «Під стінним килимком?» Із кишеньками, з котрих стирчали різноманітні циркуляри і бібліотечна кореспонденція, на письмовому столі Норвіл містився Mac Pro, такий самий комп'ютер, як і в ТЕС. Екран був темним, але жевріючий вогник центрального процесора підказав їй, що той перебуває лише в режимі сну. Пальцем у шкіряній рукавичці вона натисла одну з клавіш. Екран прокинувся. Тепер вона дивилася на електронний робочий стіл Норвіл. От добре, без усяких марудних паролів. Те склікнула на іконці адресної книжки, відразу прокрутила список до літери «Ч» і знайшла червоний яструб. вантажні автоперевезення, адреса – транспортплаза номер 7, тауншіпроуд, Свебрідж. Вона прокрутила назад на літеру «С», де знайшла обох уже знайомого їй по п'ятничній зустрічі «Одоробала», і ще незнайомого їй молодшого брата Лестера. Великий водій і малий водій. Обидва жили на Тауншіпроуд, неподалік від офісу компанії, котру вони, мабуть, успадкували після смерті їхнього батька. Елвін у будинку номер 23, а Лестер у будинку номер 101. Якби вони мали ще й третього брата, подумала вона, були б вони троє поросяток-перевізників. Один у солом'яній хаці, другий у хворостяній, а третій у цегляній. «Шкода, що їх лише двійко». Повернувшись знову до вітальні, вона виловила з кришталевої цукерниці свої сережки і поклала їх до кишені куртки. При цьому дивилася на сидячу під стіною мертву жінку. Не було жалю в її погляді, тільки своєрідна відстороненість, притаманна будь-кому, хто усвідомлює, що ним уже виконано частину важкої роботи. Про можливі сліди непокоїтися не варто». Тес була певна, що не залишила жодного, навіть випадкової волосинки. Кухонна рукавиця, тепер з пропаленою в ній діркою, повернулася назад до кишені. Ніж звичайний, такі продаються в будь-якій крамниці по всій Америці. Наскільки вона розуміла, а чи й взагалі думала про це. У Рамони точно такий кухонний набір. Отже, тут вона чиста. Проте попереду її либонь чекає важча частина роботи. Вона вийшла з будинку, сіла в машину і поїхала геть. Через 15 хвилин вона зупинилася на порожній стоянці біля якоїсь крамниці рівно настільки часу, щоб запрограмувати в своєму GPS-напрямок Township Road 23 Swebridge. Скировувана Томом, Тес опинилася біля пункту свого призначення невдовзі по 9-й годині. Щербатий місяць усе ще низенько висів у небі. Вітер подущав. Тауншіпроуд відгалужувалася від шосе номер 47, але починалася ця дорога щонайменше за 7 миль від Стагер Ін і ще далі від центру Свебріджа. На розгалуженні цих двох доріг і лежала транспорт Плаза. Судячи з написів на щитах, тут базувалося три вантажні автотранспортні компанії плюс фірма, що спеціалізувалася суто на перевезенні меблів. Збірні будівлі, у яких вони містилися – Виглядали потворно. Найменша з них належала червоному яструбу. Цього недільного вечора вікна в цих будівлях були темними. Поза ними тягнулася велика, огороджена парканом зі сталевої сітки і освітлена потужними дуговими ліхтарями парковка. У центрі її стояло повно машин таксі та ваговозів. На борту принаймні одного з безкапотників читався напис «Червоний яструб. Автоперевезення». Але те сумнівалася, щоб це був той ваговоз, який вона бачила на їхньому сайті, той, за кермом якого сидів щасливий татусь. До стоянки прилягала територія заправки для вантажних машин. Колонки спальним, їх там було понад дюжино, освітлювалися такими ж потужними дуговими ліхтарями. Яскраве біле сяйво відбивалося від правої стіни будівлі, а ліво залишалася темною. Трохи в глибині – там стояла також інша будівля. Біля неї теж товпилося стадо різномастих легковиків та ваговозів. Величезний електронний екран при дорозі було заряджено яскраво-червоними оголошеннями. Автозаправка «Річі» для ваговозів. Ви їх ганяєте, ми їх годуємо. «Бенз» – 2,99 за галон, «Дизель» – 2,69 за галон. Завжди є найсвіжіші лотерейні квитки. Ресторан у неділю ввечері не працює. Вибачте, душу неділю ввечері не працює. Крамниця і мотель завжди відчинено. Мобільним житловим трейлерам завжди раді. А в самому низу неграмотно, проте із запалом. Підтримуємо наше військо. Переможемо в Афганістані. Коли в робочі дні тижня водії під'їжджають та від'їжджають, заправляють свої тягачі і заправляються самі, навіть у темному ресторані Тез вгадала заклад того типу, де, коли він відчинений, у меню завжди є смажена курчатина, м'ясні рулети і матусин хлібний пудинг. Тут, напевне, велелюдно і гамірно, але в недільний вечір тут свинтер, бо нічого тут нема. Навіть придорожнього клубу, такого як Stagger Inn. Біля заправки стояв єдиний автомобіль, передом у бік траси. В лючку його бензобака стирчав пістолет паливної колонки. Це був старий Ford F-150 з обведеними мастикою Бондо фарами. Колір його неможливо було розпізнати в цьому різкому світлі, але Тес не мала такої потреби. Їй вже якось було трапилося бачити цей пікап зблизька, тож вона знала, якого він кольору. Кабіна його була порожньою. Схоже, ти зовсім не здивована, промовив Том, коли вона загальмувала і зупинилася на обочині дороги, крадькома позираючи в бік крамниці. Незважаючи на різке сяйво ззовні, всередині магазину вона помітила пару людей і один з них був великим чоловіком. «Він великий чи дуже великий?» – перепитувала її Бетсі Ніл. «Я абсолютно не здивована», – сказала Тес. «Він живе поряд. Навіщо б йому кудись іще їхати заправлятися? Може, він збирається в рейс?» «Так пізно, ввечері, в неділю?» – не думаю. «Гадаю, він сидів собі вдома, дивився звуки музики. Гадаю, він випив усе, яке мав пиво». Отже, приїхав сюди прикупити ще, ну і заразом вирішив дозаправити бак, поки скуповується. Але ж ти можеш помилятися. Чи не краще тобі зараз заїхати за крамницю, а коли він звідси вирушатиме, поїхати слідом за ним? Саме цього Тес робити не хотілося. Уся передня стіна крамнички при заправці була скляною. Він може звідти глянути, коли вона під'їжджатиме і впізнає її. Навіть якщо в яскравому світлі, що лупить з гори на бензоколонки, важко розгледіти риси її обличчя, він може впізнати її машину. На дорогах повно фордівських джипів, але після п'ятничної пригоди Елз Джельке може з особливою увагою реагувати зокрема на чорні Форди Експідішени. А є ж іще її номер. Звичайно, він помітив, що на її машині Конектикутський номер коли в п'ятницю під'їхав і став біля неї на порослій бур'яном стоянці біля покинутої крамниці. Було іще дещо. Дещо набагато важливіше. Вона рушила і поїхала далі. Заправка ваговозів з крамницею річі на Тауншіпроуд зникала в люстерку заднього огляду. «Я не хочу висіти в нього на хвості», – промовила вона. «Я хочу його випередити. Я хочу на нього чекати». «Тес, а якщо він одружений?» – запитав Том, якщо на нього чекає дружина. На якусь мить ця думка її налякала. Втім, вона зразу же посміхнулась. І не лише тому, що єдина каблучка, яку він носив, мала камінь занадто великий, щоби бути справжнім рубіном. «Парубки його гатунку не мають, дружин», – сказала вона. «Принаймні таких, що сидять і чекають на них». Була одна жінка в житті Ела, але вона тепер мертва. Неподібно до Ажур-Лейн, пейзаж обабіч таун аж ніяк не нагадував передмістя. Тут панував суто сільський, як у Тревіса Трід та Дух. У світлі висхідного місяця лише ДНД електричними острівцями мерехтіли окремі садиби. Тез, ти наближаєшся до пункту призначення, повідомив Том своїм власним неуявлюваним голосом. Тес подолала підйом, і ось вона полів руку від неї, поштова скринька з написом. З джельки номер 23 звідси ще вгору дугою вела довга під'їзна алея, покрита асфальтом, гладенька, як чорний лід, тес навагаючись звернула на його алею, але щойно Тауншіпроут залишилася позаду, як її охопив страх. Їй довелось присилувати себе, щоб не вдарити по гальмах, не виїхати звідси мерщій задом, бо, якщо їхати далі, вибору в неї не залишиться. Вона там опиниться, немов та мушка у пляшці. Ну, хай він навіть і не одружений, але якщо хтось інший сидить зараз у його будинку. брати Клес, наприклад. Що як великий водій купував там, у Томі, пиво і закуски не для себе одного, а на двох. Тес вимкнула фари і далі вже їхала при світлі місяця. У цьому її заведеному стані їй здавалося, що під'їзна алея тягнеться вічно, але проїхавши не більше половини чверті милі, вона нарешті побачила вогні оселі з джельки. Будинок стояв на вершині пагорба, акуратний на вигляд. Більший за хатчину, але менший за фермерський дім. Не цегляна хатка, проте і не солом'яна. В історії про трьох поросяток і великого страшного вовка міркувала Тес, це була би хворостяна хатинка. По лівий бік будинку стояв довгий трейлер із написом «Червоний яструб, автоперевезення на борту». У кінці під'їзної алеї перед гаражем було припарковано безкапотний тягач піт із вебсайту компанії. У місячному напівсвітлі він мав доволі потойбічний вигляд. Наближаючись до нього, те зменшила швидкість, і раптом її затопило білим сліпучим сяйвом, яким накрило всю галявину, і під'їзд до неї. Це зреагував на рух фотоелемент на ліхтарному стовпі, і якщо з зараз прямує додому, він запросто помітить це сяйво вже з-під своєї під'їзної алеї. Ба він може його побачити навіть із Тауншіпроуд. Вона вдарила по гальмах, почуваючись немов у тому підлітковому кошмарі, коли їй наснилося, ніби вона опинилася в школі абсолютно без одягу. Очула стогін якоїсь жінки. Припустила, що це вона сама, хоча ні за звуком, ні за відчуттям цей стогін їй не належав. «Ой, недобре, Тес! Замовкне, Томе!» Він може з'явитися будь-якої миті, а ти не знаєш, як довго діє таймер на цьому ліхтарі. Ти вже мала труднощі з його матір'ю, а він незмірно дебеліший за неї. Я наказала тобі, замовкни!» Вона намагалася думати, але це сліпуче світло ускладнювало роботу мозку. Тіні відтягача перед гаражем і трейлера ліворуч здавалося тягнуться до неї гострими чорними пальцями, почварними пазурами. Клятий ліхтар! А вже ж така людина, як він, і мусить мати такий ліхтар. Їй терміново треба вшиватися звідси, розвернутися тут, на галявині, і мчати назад на дорогу якомога швидше. Але ж він може її перестріти. Це вона розуміла. А оскільки елемент несподіванки втрачено, вона, напевне, загине. «Думайте, Соджин, думай!» І, о, господи, немала баба клопоту, так тут ще й собака почав гавкати. У будинку був собака. Вона уявила собі підбуля з повною пащею гострих зубів. «Якщо збираєшся залишитися тут, ти мусиш зникнути з виду», – промовив Том. Та ні, цей голос не був схожим на його. Або не зовсім схожим на його голос. Либонь – це був голос, що належав її глибинній сутності, налаштованій на виживання. А також на вбивство. Це теж є в глибині неї. «Скільки негаданих я!» що ховаються в глибинах душі, може мати одна особистість. Їй почало здаватися, що кількість їх може бути нескінченною. Вона глянула в люстерку заднього огляду, закусивши все ще пухлу губу. Поки що не видно наближення фар. Але чи може вона так упевнено про це судити в об'єднаному світлі місяця і цього чортячого ліхтаря? Він має таймер, промовив Том. Але на твоєму місці я зробив би вже щось, поки він горить. Тес бо якщо ти зрушиш машину після того, як цей ліхтар погасне, ти тільки ввімкнеш його знову. Вона перемкнула експідішн у повнопривідний режим і вже почала об'їжджати тягач, але тут же і стала. З цього боку все поросло високою травою. У безжальному світлі ліхтаря він обов'язково помітить у траві колії, котрі залишаться після неї, і якщо цей чортів ліхтар зараз і погасне, то знову вімкнеться, коли він під'їде, і тоді він усе побачить. У будинку не переставав волувати собака. «Явк, явк, явк, явк, явк!» «Їдь прямо через галявину і стань поза трейлером», – підказав Том. «Та сліди ж залишаться сліди! Ти мусиш десь заховатися», – знову озвався Том. Балакав він вибачливо, проте твердо. «На цьому боці трава принаймні скошена, а більшість людей взагалі доволі неуважні, тобі ж це відомо. Дорін Маркіс весь час це повторює». «Цей з джельки він тобі не якась там леді з в'язального товариства. Він просто беляхамуханський псих». Проте, оскільки іншого вибору дійсно не було, взагалі ніякого вибору з тієї миті, як вона опинилася тут. Тес виїхала на Галявину, а потім і далі, до довгого сріблястого трейлера, крізь сяєво, яке, здавалося, не поступається яскравістю полуденному літньому сонцю. Вона кермувала, трішки підваживши гузно над сидінням, немов таким магічним чином могла зробити менш видимими сліди після проїзду експідішіна. «Навіть якщо ліхтар іще горітиме, коли він сюди наближатиметься ніяких у нього може і не з'явитися», – сказав Том. «Можу закластися, що Олені його активують час від часу. Можливо, він навіть і поставив таке світло саме для того, аби відлякувати їх від свого городу». Цьому був сенс, і голос в Тому звучав знову як та – Її спеціальна томговірка. Але великого заспокоєння їй це не подарувало. Явк-явк-явк! Щоб воно там не гавкало, але чути, що воно психує, аж всирається. Грунт поза сріблястим трейлером лежав голий і вибоїстий. Поза всякими сумнівами, інші ваговози теж паркувалися тут час від часу. Зате достатньо твердий. Те загнала експідішн якомога глибше в тінь трейлера. І врешті вимкнула двигун. Уся мокра від поту вона пащила буйним ароматом, якого не в змозі був би подолати жодний дезодорант. Тес вилізла з машини, і одночасно з тим, як вона затріснула дверцята, та погас ліхтар. Коротку марновірну мить Тес була впевнена, що саме вона його і вимкнула, а потім зрозуміла, що це таймер спрацював на тому лячному ліхтарі. Вона нахилилася над теплим капотом експідішіна, роблячи глибокі вдихи, і випускаючи повітря, немов спортсменка, на останній чверті милі марафонської дистанції. Було б корисно знати, скільки часу він горить, але це те питання, відповіді на яке вона не мала. Занадто вона була налякана, здавалося, минули цілі години. Опанувавши себе знову, вона зробила ревізію, змушуючи себе рухатися повільно і методично. Револьвер і кухонна рукавиця, обоє наявні на своїх місцях. Вона не вважала, що рукавиця заглушить наступний постріл. З діркою в ній ніяк. Їй доведеться покладатись на віддалене розташування цього будиночка на пагорбі. То добре, що ніж вона залишила в череві у Рамони. Якщо б їй не залишилося нічого іншого, як тільки спробувати порішити великого водія різницьким ножем, вона мала би серйозний клопіт. А в револьвері залишилося всього чотири набої. Ти про це не забувай. Не починай просто навмання поливати його вогнем. Чому ти не прихопила з собою більше набоїв, Тесо Джин? Ти думала, що займаєшся плануванням, але я не вважаю, що ти добре виконала цю роботу». «Замовкни!» – прошепотіла вона. «Том чи фрійці, чи хто ти там є, просто замовкни!» Докірливий голос затих. А коли це сталося, Тес усвідомила, що в реальному світі теж запанувала тиша. Пес припинив своє оскаженіле гавкання, коли вимкнувся ліхтар. Тепер єдиним звуком залишився вітер, а єдиним світлом – місяць.